اللہ تابو گردو رو شاید میسال گیا نئی دعا کے خلقوں چیز امیر اتحاکنے رکھ رہے جہا کے امیر پکار حضرت بات چیز دوتن علی گل نو امیر بے مقرر کون طالبان امیر بھی پکم رکی پر ماندر سکتے دادا غسی بن جرلی دانو اکیو تن امیر مقرر کئی دے یو تن امیر مقرر کئی دے جماعت دو امیر شرط دپار در احمد تر آبا او دپار در فتح در نصرت که فتح نصرت نی نامیر نا مقرد که نامیر نا بسی کابلیان دارگلی مونگوی دا امیر مقرد که زگر ما خواست خبرو بیا چلانت نماتا چاوی خبرو خود دورت دیده بده کنم این بده پاته وار خیار امیر فاغی چحوری ازادی دامه اطول را غلیو حزبونه کی غلامان دی دامیر دا دلام دی نما اوتا داره هیلی شو چه تازه خو باغیانی شد تازه هم امیر مقرکون تازه خو طل اتحاد که باگی امیر فاسره که دیشتی حرمی اگه قیقه پاتای که ما جکم امیر مقرکون دی نگه قرده قیقه ندی اطازه اطول عبیدی دامی مرتی دیشو کمالا حیار رالا لحا. یو قفل من ارتاوکران چه زمان اومو لبادلوی دا پلاه بدل که چه دا جماعت شاتوی دا صنعت نمبری اتا دویم ایونن که ها آیا الاتلاس این ارتاوام چه بغاوت کوی زتانس که امیر مقرر نو او دا اخول امیر باغی کنا نو با ادهو باغی شد او او دا اخول کار با صدیتا کنا خود زمانا چه حیر نو په د لټوبو نو فیږي اوبه به غوته خبرې کوي اپو خپل د لټوب راتو نو فیږي بنی اسرائیل به امیر زګه پیغمبر بدلو امیر به بدلو نو الله تعالی بیان کوي نيونه اغلله تر بنی اسرائیل او پس موسی علی السلام چې وی قلب الامر طور تک بادشاہ ای باس مونکیه شایا پر تک جرات تاسو بادشاہ شه دنا چی جوړ لذې برح با شایره ورته پټه کېدل ځکه دا با محرم انتبا ده الکو پاس یو می تاس یو یو تعالی می چې دا نور دي جنگ کو پ진دا لکه امالقه پیغمبر طان لري دنجن چې جنگ لر باندې پرشي الله تو قاتلو فذا ذا مفول له ایم کو ته بشارت نومانه دا شو خلاسیتم عدم القتال انکو تبا لیکم القتال مناسب دارا خو انکو تبای مفکرارا نفارا در تغییب در امیر اتعاد فرد امیر نیشتر امیر نیشتر امیر دیان امیر بتاس مقرر کل توانا را اینجان فردسی بتاس جان نویده سلی ملاک لینکو منکو دین دار لاکه اشرلی شیوم د خپل کورونه اته دا موننه مونږ روته تا نه راستې مونږ ځینګنه او جنگ امیر دی جوړی یو پر سره کړه چې فرض جنگ نو عورت مونږ بل دی نه سورته مائده کې راځي مشعل اسلام ورته زېګزون فانا ري فظهر انت رب فقعت لنا عنا قائدون موسیٰ نارشا جنگ کوا مغبت ماشی کوا حضرت عسیٰ علیہ السلام لا عملی کو اللہ نفسی واقعی ورہا زمان وست وزان اپرور رسی جنگ کی فرض نواہ ہوتے تھے مغلق دینیو لارو یا مکیو ستشیر رہی نیتے اللہ کوئی بظالمانو ظالم آنس ہو گئی تھی جنگ نے کہی جہاز نے کہی فرض شہر من کروسه راستره او ظالم ناس تر جن یاد لنی او ای دیتا پیغمبر دی الله چتر تا لو تعالو بچا تاس کی چتر نویده سنگ بشیدلا سدان سنگ باندې امن جو الهایت فسلطان سدان ان له وک شهادت طانگ ما ساتنت جو په نظر کې دا او چې د بچی لایق هغه دی یا مالدار یا خانزادوی یا নবাবزادوی د دو نظر داو چې بچي بچوک یي নবাবزاده او د کوم ځنه دا بومانی بچا د بچي لایق دا سره نه الله اوزیات کرے دل راه بس صدر په فراخي کي پسې کي فراخوالي بر کرے دي سين علمي بو هم ور کرے دي وال جسمه او همت ول الله ور کرے دي دا دوسې پتونن چې په چاګيال با چي لا ته وي یو علم یو غيرت چي نه پتش دي غيرت شاهزاده باندې بسري څوکي په غيرت خل زاده باندې بسري څوکي او غيرتي غريب دي امي هو چې په هم او دا ریسي غيره تي غيره ته وي بس ته تنشللي په علم کې علم نمراده ده چې څه ده په علم نمراده لم شريعت نه دی مراده ولی علم شريعت دلته کې پیغمبر سره ورکو پیغمبر سر علم شریعت باغ سره دی خدای چې ګر نه نندو ته علم نرم راوړل دیږي جرنال دی جرنال له سبب ته امور حربيو باندې نو د اموري دنیاوی باندې دا ډېر خفويږي نو دغه چې ګر نه وایي مراد محمد علي صاحب دی وایي علم یا والجسم جسم نرم راوړل همت او یا ظاهری شکل شباہ دا مخیصتا دیا دا ذکر حافظ امین کسی رکلی دی چکل سڑے بادشاہ چیدو کنن بادشاہ اگا با ظاہری شکل بانتوی برابر با اسیقا با برابر یزک اگا خلق حیبت گیر کئی ری گیر نو یا اگا جیس نمنات حیمت و غیرت و اخلا تو جبکا ایسام و امکان نم خوشب نو پا به با سڑے تو کی وینه شي چې قدرت پکې نوي همت پکې نوي نو تښت پکې کنه نو ایسالو باندې کار نه کیږي خا ته جبو کایسام وو په جسمه تعجب چوليږي خو حقیقت کې دا چې کنه نو تښت راڅوړی دي دیوال ته درولې شوې والله یو چې الله ورته با شیخ علما شاعت پاجو والی والله وعلى الله سلام الله فراز قدرت کې اړین په دې د هر چا په نیاتو باندې وقالو این نو یتمکی یکننه که نشانه دیا د باجی داره انیا چا کو تابوت ر بشی تاس تا یو تابوت تابوت برازید تابوت دا صندوق یو قسم صندوق شمشادونه توی شمشاد یوونه دا, دا غیب پدی گنده تختو سره دا جوړو او درې گزا په دوار دزکی او گزا وګدواله چکننده سره درې گزا و okay. سره دوغان غزه پرداشم داوی کتاب او صندوق په دې کې تورات وروتو ان یا چې اقمت تابوت او فيه سکینتون په دې کې تورات دې زګه اسماني کتاب باندې سکینه راځي کنا راځي قران څنګه نوتا سوایسي سکینه راځي کنه فيه په دې صندوق کې څه شی وو توراتو ا التورات الموجدة بِنَا نَلَى مَا مَرْهَ مِنَا نَمَسَهَا اِذَا قَوْتَرَ قَدْ دَمَوْفَتَسْكُمْ اِلَى نُفُوسُ بَنِ إِسْرَائِلِ ابو سعود باید ده جنگ جنگ باچه نو ده تورا تقه صندوق ماما که خوسته اللہ با اغود زرونو کی سکون بار کهو اغود زرونو کی با چین و سکون با با دیرات اشمانی کتابونو کیسه شده ها دکتا ستینا لے و بقیتن سو پادشوی شیونلی علم آدان کی چکم دناغا روازن سیت بقیت ممات آگان چکرک پریفو آلو مصال مسال اسلام و آمان علیہ السلام تاہملو الملائکتو دوری اقباری باغلر ملائک اوچتے اوڈی با این نافیز والی پاکنان پیدی کی آیاتو نجی نخ نشانی تازو پارکتا سو ایمانداری بقیتن سو مراد دے باکيان اوس سش مراد ده څو به د تختو اغاچن ټوکړي وی د مصالح اسلام هم صادا هغه جامي وی تورات څخه حصہ او د مصالح هم پړې دانه د احرن اسلام صلی الله علیه وسلم پټکې دا شی <تصفح> پیغمبرانو نه د دنیا مال دولت ترک کړي پټکې نه نماز شل ان رس ما طرف نه وو صدقاتو پوجې فرض او تقدیر کوم څو دا اساد معصومین او د پیغمبرانو دی تاغ سره تبرک جایز دی تاسو د سر سره څه جوړوي تبرکات خووري جایز دی پیغمبر علیه صلواۃ والسلام حجۃ الوداع کې پیغمبر علیه صلواۃ والسلام حجۃ الوداع کې سر خرو نه اتنه خبرولای او دغه یختان چې ټول صحابه کرام باندې تقسیم کړی دی تبرکات د پاره وصاتل ویوه پیغمبر علیه صلواۃ والسلام جامی دی ناغڅري هه د څوشو شېدست د تبرکاتو د پارا د چاله پارا څوشه رارا تبرودو پارا چې موږ ساتلایم په دې باندې پوښته اسلام یو خکر نه غولیو پریزکی څه خکر نه غولیو هغه یوزانه لا ورک هغه چې یا یو صحابیس کله وی وی او وینس کوله ده پیغمبران څنګه چې ځینږه لوګو بریلی او چته دی واتو خېټ ته مي واتو پیغمبر سات والسلام د جهنم ور او ګر او تبرک نی ولدا هم صبدی شران تبرکات د پیغمبرانو داشتا او تبرکات د غیر معصومینو دا ګوره نشته کا تبرکات <تباروخ> د غیر معصومینو نشته اودا صبدی ندی اودا که تم د چغمن خنویو تریبانی سړی ته دینو کله کله شرک ته رسیدیږي نو دا او تعبود به شګرزوونو دا چغمن دا چوشه شو مخشو مثال څو کوم غو ژنه چې با غذرځو دا کله دنیا نه لاړو بیا چه غذرځو ملائکه با غذرځو تاسو سره وې ته ملون ملائکه مرغ نو دروستو مرغ نو دروست بسم الله الرحمن الرحیم الما فصلت وروت بالجمود جهاد فرشو اځه مطالبه پر دانګل هر امر تمه فرشو او دواشي بدونه تا الله جل شنه خو د بازار ده وبس د بچادو فارمای چې کوم وین سالم راځو او شرط ته موضوعی خرځا نیوړي ان موږ مؤمنین ا یک انګ شي اندازه هه د امارات کې موضوعونه هه ورشي غرور ادا چې د کنا یوستر د په وړاندې شورا اند شو را زميندار تجارت جذره له کړه زمو شورا ولاعب فیهم غیر ان نصیفهم به نو داغا چه کنینالون والی دا پا مانزال دو سرے هم؟ دونا والی دونا والی والی جهاد چولان داشتر اپردادوی چه پراندوی که وسترگ والاچی باچائی نو داغا چه کنینال غانان تو لاندوی داغای وسترگ منتا منزولا دا خطاسو دو خزم خان کوای پاکستان منتا پاچو دا آم دا مقرد آگا دا کابل دا خطاسو دو پاکستان خان کوای ده و ده او خوي شو فصله علامه تصلات اوت دا مطلب د دقیق کړي چې خلافات د pore تیندې شرطونه وجوبي دي علاو دا غويمي چې نور کوم شرطونه جنودا لري استهبابي شرطونه او دا لکه سلیم راځي چې دل او عالم چې دل مشتهد دا زونو توڅو ورشي کېدل دا استغفار وشپته نه یو شعب دمارات په وړاندې چې وجوبیشه ترنا دینزو پنځه هغه پنځه راغی نو موږ یې موجود دی خلاص ما فصله تالوته بل جنودي کله چې دا الله خو دې چې دا ګرډر متغالی او څیر سره دی څه ده او پیارم دی هیمتناک دی اوس دې او خیارتیا تو ګره الله تعالی الله حکم شوه دی اوس ګره هل لو طنجب الجهاد تجي بلکې معلومات پکې شداد جهاد دي دا قرباني مېنون دي نو تر کله چې تاسو نو وکړو تاسو وګورئ چې تاسو به دې دغه تصمن دي واجبه څه څه یاد یو نو دغه شي نه جنوده کله چې دین شو طلوت اي فصله ته نو ځاني جدا ته وطن نا معلومات د وطن وطن زروي جهاد کنا چې ځاني جوړا ک انل بیر شو وته نو وته تالو کرونا قال ولي ان الله مخلیکن يكنن الله امتحان کې در باندې بنهر یو نرا او ستو سره مختا حا... فلستین یا نهر اردن دمشق رازي اونچی نار کې رازي ګرمه موسم دې تغیر به بتا سوت چې څنګه نو جماعت اذاری کوم کی, <سلام> کی, کی خا... او څو پمأن شریباچا چوس کمنه داینا فلی شمنی دا بزمانه ګرنه نیټلې جهاتې دا واسې منطبق وی کلاړ به کوټ نهست فلی شمنی یا کچا چا چې کمنه داسي ګستاخو کړنه دا بزما سره مسلمان منګره بنے سره فلی سرمنی دوا ته ویری ومالم یا چا چې اونه چکرې وګول را تا په ما زوکر زوګ بیا بیا وې چې کنا له भगवानه د ریدا چیفري مخور په دې دوانو باندې اطلاقيږي چې هیڅ کله نشته رې چې څوک دا وګوښڅل کېږي تان هو د ګمن د خوراک شه او پادهجې چا سره زه سره فإنه و منې دا وزمانه درې وی الا مگر منا را څوک ایسترافات فلا پاغلي ولا پديا دي فلا سره صرف دې لازمي او به خوله تاسو دغه اجازه شاو سم خخله که تاسو سره خل او تذرته فشریبو مینغو دچ کله دغه زې باندې ورهل موسم ګرمي او کسان چې موږ غن او ته شو انتهانن فشریبو منه فشریبو منه وخر ال وخر منه دغه دنه الا کلل منهم مگر له کسان موږ سره وینا امتحان کی ناکام شل اکسر اتیاز رفوش دے پا اتیاز رفوشی صرف وصرف دریس وادیال اسکسان پاڈیشو نورو طول ازمان سے بزرے اہ سان خلو پی خاہ اپنی ازمان سے بوز کرنے نو کہ یہ سرے ہی ہو آئی چہ دا کار قوم پا برکت بفلانی پیغمبر دا ایا جائز دیو کنا اللہ حق إلا من طرف غرفة تبركات براشي فاي دي و زي خفكياما فاشربوا منه إلا قليلا منه ما لكساند إلا قليلا منه حضره اش ابو رضي الله عنه تمرا صط والسلام جاي ان محرمه ده تمرا صط والسلام ده طرق ځمږه سمته لري هغه تلان چې توشه ورولې د شرمنه توشه کړ هغه باندې کومه سپورې وته دا سلام با کله دې راته وایي د دې مدد بادن مبارک نه کله باندې راته وته نو د کلو دغه شعرې پر شرمنه توشه چی د حضرت مسلم زړه راته لږه کو دي بوتل چارتایي دا بسم الله الرحمن الرحیم یا مسلمانان څه کوي پیار رسول الله دا ستاسو ولا جره دا ته ګوتل کیه ته ومه اعتمر کیلاو وا تبرک به دې دغه پنځه برک حاصلو وته برپاک وا تبرکو به ستاسو دا مبارک کرے ورش کرا او قانون ده چې اوبان سم بنده سو کوو به کومره ځه مشر دغه واجب الله بیماران څخه رو او دې د ټول ته diberkati fulan ti ramal ka so che way urura pa da gmani man khaylu pa barakato to tabarukado cha do piramarani na do wicha khalas shur tasharif ay sher ta poshi tasharifu minhu illa qalilan minhum aga dris wa yalus ka sawu chg nuna skara alam ma jawazahu kala chi tir shur lu talut da ga zena tir shur huwa da talut taqula واللہ جنہ قسم جاومن مومنان ما ورا سرا تمرو سرا دی ګورہ کان تمرو سرا شتا قالو دی ویلی چا دی پوری غړو چا ویلی دا دی کو چې سو مثال شو کنه دا چې کومینو دا پښېدلې ها رجال اخی کی دا او بيجو سره خوخې ته د سې سر وردا چې کله د سننه پوري واتل د امجاهدینو دغه قانون توازن کړي څلور ویلې ما تا قطر اليوم بيالو تا ژوندې نشته تا تا ژوند په اړه نن ورځ د رسول الله جنګي درو الله عليه السلام جامیت د مالکونه بچا دې ابلق د او دا دغه څنګه هغه باندې به شي کووله مکمل خاصه ودې نه نو دا راز یو ظالم دی چې وای زناوبر غټ بلاو دريابوتو حتی بعض مفسرین ویل کړي د مدارک د دې د سر چکنتاجو تراندا د سر چکنتاجو نو دا تقریبا 3 سوا دړي وای چې څنګه نو د دې یاوا پسره دوندواله وای څوک نه 3 سوا دړي دا بڅره هغوی چې څخم حتی پراشیرم څو 3 سوا دړي مانه دغه معنا کار یو چرګ واه له یو کوه واه له کوڅه چې خدای نه دی څو د نورو سره دا لري سروز پرمایې دمره کارټوا جوړو دغې دغې موندل امالې کوي امالې کوه ځنابه ورو چې په دې کې کارټوبي چل کله چې تقریبا او دريزه در 3 و در شپې ته د اوږدچګمې او اسحرایلیا د دې دغړې باندې کارو لا مصدق ولا مكذب دا سر کتاب بنی اسحرایل زان د کولو لپاره دا چی کیږي منګ د دې له یو دغه بهادر قوم چې کنه د دیشيونو اورسلامونکو مقابله کړی دي نو دشمن چې کله کوي او دې سړی پختل دات دشمن د دې جوړو په کې دې یاد وموړم نه چې تاسو او چې دشمن سره یې افعالی کنه شي نه وو نو که تاسو نه ویځه راغ کار را غلې دیوبدا په ځان سي په دولبر خبرې کولې یامد سره جن مش کوله سره قالوا وجل الذين كسروا جنون شر ابي يقينوا <تصفيق> جنون ومناقضك والله سرا كامل فيات ندير الله لا لا تقوم سرا فيات ديما فرقه دال فرقه مش والله مع صاد دالوا خصيما او کل چه میدان تاواتل لجالوتا جالوت مقابلیتا میدان تاواتل برزوه مانه زره؟ برزوه را میدان دشوه را میدان دشوه ده ده گزو دا میدان لما برزوه وجنون دی داغیل اخرتا امام قرطوگیوی تقریمان یو لاک پوشو ده ده دو جالوت چو لاک یو لاک او دو تالوی چو ملدی؟ دری سر دیان لس کساندی تالو سر چو کساندی؟ زګاګا چازره چې کمدنه تیاګرنه کوټل پاتشل او پاتیشرخص دریسو دیاں نس کا شانتی او دځالو سره ظالم سره څومری یو لا قوم چې دکره سترګې پهونه ګیدا او دشي دي قسم نومې دي مایشرا الله تشریقه ربانا افرغ الینا صبرن ای رب توي کته مون باندې یا الله داونی ګا صبر وسبی دغدغونو خپل مضبوط کا وه سر نه دادو کا مصرا پر قوم کافرانو باندې یا الله امداد را ستوچی بدر پیدا تر فرشته تیر نصبی اتر تک اتر سکتی ہے ګر دلسی قطار اندر قطار ابی اب ویشه یوزل فیزاد بدر جوړ چی میدان ته چې اوځي نو کابل د دې هم مریبان په خدا غواختې دعا وکړه او اته ميدان ته چې کې د داوود علیه السلام په بلار ایشانو نيو داوود او دې خپل د یاندو زمون سره ته حاضر او دا غریب چې وڑي کوي و مریض نو او وګړو بيزور پر ساتلو داوود علیه السلام ګرغا و تر د کارني ته تلته کېنا همو به جهات تلاشو نو داوود علیه السلام په خپل اسلام غوډي بيزي پرهوستي دی او مسلمان درې شولاله او چې کله لاړه باځري واپس اسرائیلو ته کی دا راځي چې داوود علیه السلام سره تعالی لري کوم خبرې وکړي چې دیشي استعمال دی لا نو سې نو کالج برو خبرې نه نو ګانو چې موږ دې باندې پکار شوو په ما چې وندو سره ده او بیا چې کله میدان توازه کړه نجالو دغه څوک ملکی توله اعلان وکړه ته چا چې نجالو د مړک زبا په شی وایي منورکم اصل نور بزو د داود وایي چې زه تورونه ورک راځم نو ورک داود دغه شبد اسره تورین را خوشوي چې خدای پاپ لکې لې کنا بګید دغه تورې بګید زنه د اس نوم زوایځ نما خپل لیک درما یوتو ته ټوپ ور نو ټوپ ور سره مچو غند ټوپ د هغه لپاره ولې پیغمبر وکړ او دې ته ارشاداته چواته نو کله چې دا داود علیه السلام چولی دقدرتا د جالوت پزلي کوي روغ راغلی یی دا راه سره سخت ور خاطر شو اردا ډیر چرته یو زناور سخت بادر ویدا دا دا جالوت خو داود علیه السلام په رو بچو نو کله چې طلاس کې بچو غندره او عمر صاحب کار دي داوت عليه الصلوات والسلام تويلي تا تجديج ولته وکړه ما زرا مقابله ته غوډه ژوند نه سپېره سپېره وړه خې د خدای خدای په مننه ته غوډه سپونه هم سي بدترین نو بس ما چوغوندا راتاو پرځماس به پر شي په دې باندې وښته ټول غړول وته او دماغ با تر وښته ما صاحب شي په اوپر ځو چې شي نو په لوتاتی دا وای چې مشیر صاحب مردار شو والا <سؤال> فازمو هم بيهن اللهي شكاس وارك ديه مسلمانان اغول را دالله پي حکم باني بيهن اللهي براك ها پر غور ناو دا جسو دالله اندادو وقتلا منك داود عليه الصلاة والسلامو لگه منك جالوتا جالوت چا مندار کر عليه الصلاة والسلام چه داود عليه الصلاة والسلامو لگه ده جهات چه واته ندعمالالله تا خاکشو نو الله ملک والحق حكمتا الله ولبا چې یو مرکړه او دا ری پیغمبري هم د داودا دوانشي دوانې سره ترکو هم چې دلته ترکو ما هم چې د نتي پیغمبري دغه سلسله با پیغمبري بازار نو دا په شي بازار نو واجلت کو ملو کرانبي او ملي سره کې دا دغه سلسله راتلې داودا صاحب نو وګوا سلسله وشو هم پیغمبر هم شو ماشاالله هم شو مليک هم شو دا چوک دا او داد کم آمار پا این آمار پا بطر اکی دو جهات پا بطر اکی چتا دمر قربانی وار کاتر دی مردان تا لازو دا دعا تمغی در کون دعا تمغی وی تمغی امتیاز دیتا وی خوا ما امتیازی تمغی دعا وار هم با ام نبواتا با تا الله وکړه حکمت معلم او کره داود عليه السلام دا دې ما دا الله څنګه چې د کره په خوا وا دا الله څنګه چې داود سم خو کو اگر څو معلم نه سنه تنبوس د جامي د صغر جوړول او د وس پر چکندنا بچ جوړولې جامي به جوړولې خپل سټول دغه سره و اعلان نو لوه الحديد مولا نارن کړو وسو دي دغه سره نمازونه تر اوس په مینا مې ته ولیم مجاهدو کنه تیرې کاله سره دې کارو اور زرو طيب بچندو غریبانو ورک زرو طيب خپل مصرفو دا د ډولې سوال لم نه او بي ما يقال لم ما شاءو يا الله کو محمد ته و دا جهاد را بانیمالی پرس که از اگه تکلیفون دی، مسئبتون دی، پری که چقدر مند تردی دی دا ویلی، اللہ دا غی حکمان زگیر کئی ولو اللہ دفو لایناس باز او بی بازو که نوی دفو کولد اللہ پاک خلق لگا بازو لگا سره بازو سرا که که کابیرانو دب دبا مادم جاہیدینو پدی جهاد با نوی ختم کردی کابیرانو دب دبا مادم جاہیدینو پدی جهاد با نوی خ پر دی جهاد باندی لفصدت الارضو پر مخد دنیا بانی با خساد ران شوئی بی جهاد صده پارده دفت فصد پارده جهاد صده پارده دفت ظلم پارده رو دلو دفت فصد پارده لفصدت الارضو ولکن اللہ لیکن اللہ پاک ظروف ازن نلالعالمین خواند میرا بانی ده پر تول خلقو باندی دا فساد ازمان کی بات سم راگلیوه مداری پای بغلبت الکفاری وقتن لبراری و تقریب و تعزیب العبادی نو پدیس پا را پاچه ازاب برات پیمان نو برات پا پاکستانو پایمان پا وی اے تاسو دی پخدای قسمی که چر تا افغانستان کی مجاهدینو روس جهان نوی کره نو دا پاکستان ته یو غلام تیر او کنه تیر او دا مقصد پاکستان د ځم په سلوولو افغانستان ورونه نه یا څکو ولغه ګربو ته ځان را سعودي او پاکستان د کرagle نبا دا مدرسې و نبا چېګندونه سو دا ابرار و نبا دانی کار و نبا جماعتونه و نبا دا خارونه دا سپامن وې او وانا نصل خارونه قربان کړو لهونو قربان کړو ځمونه خور کړو او دا که او دا جمله سپکړنه دی لکه چې تاسو چورتا نظر دی او ماجر ده ماجر ده نه لکه دغه قیمت الله تعالی دی تاسو چانو کا د الله نو کا چې څومره قیمت لري مجاهدان يا صبركم مجاهد اڅرني ورکړي اوس ورکې دا موږ لګټي شوو کثره غوښه افغانستان دی نو ورکړه دا نو ورته نه ورکړي دا موږ کې ورکړي دا مې ورکړي اوس ورکړي دا بلال متحده ورکړي زه تاسو راشه ورکړه نو ورکړي راشد ما غوښته باندې ورکړي هغه پراجكت دغه ورځ ماسره بندرګي او راته بند کړی دا نه بل ضرورت دراسته کې مدد افغانستان او او من او من ايه و الله الله <سؤال> دفر الله <سؤال> ناسا او بارس او بارس لا فسادت للرزوم افغانستان خاص يوم راشوه ره خوضه پاكستان نباتو نو پاكستان او مراني ده پاكستان زده جهان زده مراني ده الله دو مجاهدينو پده جهات پا برکت باني دروس شکنه قوات تسناس انشاء الله امرقا من خود اطاقشان تسوناس کی همدوان بان خود اي سکیارا <سؤال> تسوناس کی اوالی مجاہد لا اللہ چکم مقامر کرده دائم شاہلا کی گی نو میں دکیدل ملی پتار رہا ہم تلکا یا تو اللہی نتلو دادا اللہ یا تو نیچے بیان لو اللہ وی علی کا پتا ونید تغمبرہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخان ای واقع میدتا بیان کر بیل حق دفار بیانو دو بَيِّن وَإِنَّكَ فَشَلِذَوسَ يَقِينًا تَيَغَمْرًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خَمْخَارَ تَيَغَمْرًا مَيّ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تَيَغَمْرِيدُ تَيَغَمْرًا فَدَلَّكِيهِ أَوْ خَلَقَ أَنْسَارَ ثُوين وَيْبَان ڈلکا رسولو دامنسکی چپن ترشویی دی یا کم نور سولتونو کی بیان شویی دی دا چې پیغمبران دی چی فضلت ورکنی ما بازو لگر بازو بان دی خصوصی فضلتونو لورکنی دی رسالت و نبوات کی یو شانکو ولی کن نور کم اللہ تو کی یو دبل نزیاتو کمی پکیو مراتیب خوخمخایی کنی ری کنی میره دا جنان علا چوری کلم الله <سؤال> خبرې کړې الله <سؤال> تعالی به دې دعا شتاده ملکه نه به دې دعا شتاده فرشتونه لکه مصالح صلوات والسلام لکه محمد رسول الله باندې راز کې چې خبرې وکړي سیدت منتهات چې کله ورسید جبرائیل او تر مې چې دینه پورته ځنه شنه او خدای دې مرشه او او مسمعات دې نه پورته زمنشنلے ولی زموازری سوجید اللہ محمد رسول اللہ من کلم اللہ من کلم فکان قاب قوسین او ادنا تو حیرا دی ما الله پاک سره دیدار او ملاقات سره وکړي ورسابه ځوم درجات د باغو درجه الله د بازو درجه الله بلان ذکر دي درجات د بازو ډیر درجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری کې حدیث ته دغه چرونه مسلم کې ما مؤمن نبین الا وقد اوتیہ من الایات ما امن علی مثله البشر دنیا کی دشیوت خبر نه جڑا مگر الله غلی دشی ایتونو تدویلیه تشریعت کړی نی چې هغه په مثل باندې باگو سر ایمان ورې امالالله چه کم محجزان قرآن دا کرده دا غده چه امه ای لروا تا ارجواناتون اکثر تا بیان زمان امت با دیاری که خیلی ولی زمان محجزی و دیاری دی زمان چه کم دینه سره اغا پایدار قرآن نظام اسلامی چه دینه دا سره پایدار ده نظوم ای لرم چه سره برافره درجات امام لکه تختزانی و متصرمانی کی وای کلا کلا لفظ بازهوندا ذکر دام تعظیم و تکریم د پاتاجی لکثنا نکرا چکل ترمن د تنکید د پاتاجی د نام سر پراجو تعظیم د پامن کلا کلا زبان سر پراجی چه پراج دا یا تا پیش کنده اجماع د مفسرین و اتفاق د مفسرین سرا په دې را فاظ بازهون کی مراتب رسول د محمد رسول الله د دې درجي الله څخه دی دی رسول الله وتی تو خامسل نه میو تاونه حدن قبلی مال تین ذ خبري الله را کړی نه هیڅ دا زما خصوصيات نه جوړ وي چوت نه را کړی ما تا تو بيرو بي مسيره تا شامل يوز ما خصوصيات د زما دومت خصوصيات ده چې يو مياشته کولی با خلک جوړيږي کله کولی اي دغه دي راه اي دغه دي راه نو دغه دي راه راه ون نو یو زره کابل سیشن کې او طالب یم الله سره تقریر کوم وای چې دغه د ور څنادو وګوره په پخوا ځمانه کې با خرګو رسان راغله او اوس رسانان ته یې ګو طالبان راغله دغه طالبان راغله الله دې سيډه قدرتونو شهره یو میاش مزال ده چهتا چکم دنو سره مسکوه چهتا افرانستان ویده تالیبان ده طول جهان ده پرخط ردی او مسلمانان مومینان مجاہدین طول جهان ده پرخط ردنگی چه که مسلمان زان تا مسلمان اوه لے او اگا عمل اخفل که چکم صحابه کرام اخفل کرده و نوسیل تو بی شهر یو میاش تا پوری با که پیرن وېره شي یریږي بیريږي ها خو چې په شادتې سره چې څه خود مسلمانانو په ځان کې پیدا بوته وایي وجللل الارز ما شینماتوهورا مات الله جل شانو زموږه مسجد او جمعګرځوله لري او تیمم د واجب اجازه راکړې دا دا نه ور کړه دا خصيصتونه خصيصت ده او دانه کې چې پیغمبر صلی الله علیه وره لن ديال غنائم jihad اوه <تصفح> مال غنیمت حوال مو او دارنگی ما تا اللہ شفاقی کبرا را کرده او زرمومی پیغمبری ما دا پنزو خبرو بانی ما تا اللہ صورا کرده خصوصید را کرده خصوصی نو باز هم درجات جان باز هم درجات بلان دی غلیت رب که نو من اخلی وقال باز الناس وقال باز الناس خلق باز الناس دغه کې چې کوم د نورو بازو الناس نوو امام ابو حنیفه مراد ده د څومره مراد ده ائ امام بخاری راته امام ابو حنیفه کوي کوي بانو یو کو خو نه خو بعضو هم چې کوم د مراد ابو حنیفه څه به نه بلکې ارصو چې دغه مخالف کله سفیان سوری کله سفیان بن وېنه کله چې کوم د نورو بلڅوږي بازو الناس ارصو شي کله او کته خامه امام ابو حنیفه ده او تعبیر په بازو الناس را ولی کړي نو زه یې مسجد اغربویت غیر مقلدین حضرت دا تحقیران کړي دي چې ده حقارت او تحقیر ونه زوی ما چې نا ترجمان کړي دي دا نوم پهوله نه نوم پهوله نه ایمام بخاری ترجمه وایي نه ویلی تعظیم کوي تعظیم او حیا او لور دي چې زغم د ایمام بخاری په نوم چې د نو واه مراد وکړو خلک وایي چې ګور ایمام باندې خوفوا مشات وان تقول للناس واقول بعض الناس ذکر کل بعض الناس, الناس وایما استانه کنایہ در زوم اولی ایږي به چغلوخارونا بیا باکلویږي ګوره امام بوخاری هم چې کینو سوجی شو حنفشو چوک و هم دې کم زیا بیتنه سو غرفہ درجات درجات درجات باز درجات باز درجات تیمران سر لگا دا بادری صحابه کرام سر لگا دا روان دے او گن و رفع بعضهم مراد رسول تا جنید رسول تا جدی پیغمبران درجی ماوچے ٹکڑی دے نور نا بعض لا روان دے لا رسیدلے وہ تنیں محل کی بو تو او عظیم مقام لئی دے دے بدریان داو مقامم دیول دی انده غا شرو تلوت مقامم سو ډیر لوی من بدا خبري کوله ته عباسونه خبرې دو چې سبب او سبب تلوت یو شان د ری پتا د کی درې او په و مچانو کې دو طول نه بيستر د قدرې سو اديال له کسانه چې دا سوتچا خلق مجاهیدنده غالي امدا کرن کې د صحابه کرامو نه شو بدریان شو ارمالو ماشي هغه ته الله پاک دا غوړي ارمالو ماشي ماشي دوه واتين امر کړو چې د مریم دلائل مو مضبوط کړو روح پاک بلوا شال په روح پاک سره روح پاک ممکنه له چا څوک مراده بلوا انشاء الله مقتدر من بعده Allah رو ده الله خو ته من با دي مو په دا د چیو اختلاف وک امنو با دي له رسوله ومن شیما نو ډیره با دي رسوله چې کا تر شیری وله شان نو ته خو دې خو خلینو ما ته دا لوږه په اسلام نه وکړه ولکه ان الله اختلاف چې کړه د الله په تفویر کې دا چې وچه مومن شي مومن به جنت تلګم کافر به جهنم تلګم څو حاله به کافر شي او دا کافر به زوباج نه چا په زور نه د مومنه د امهت کې عذاب مومن راځي د امهت څنګه ښه دا یو سړی دا خیال دی خو ګوروي چې یو سړی دا خیال یې زبر دعا وکم خدای پاک تصور کوم خیر به ته کوم کافر به ختم شي نو پدې خو دې ختم نکړه پدې خو الله وی چ نا تمه تا ویش تا ختم کا عذاب لور کا الله قاتلهم يعذبهم الله بايديكم قاتلهم کافر سہ وږیږي کوي نا عذاب بزور کوي ته چیږي نه ما نا زو غواړي اه پهه میا عذاب په کافر باندې زموږ نه وله چا پلاس عذاب بزور کوي پلاس د پلاس قاتلهم یا رب دې کې موږ سره جزما پلاست ته تابع کوي پښتنه تابع کوي وي قاتلوه يوزبهم الله اختلاف دغه قسم دي یو اختلاف د درجات دي یو اختلاف په کفر او په ایمان ده نو کوم اختلاف چې کفر او د ایمان منداد خدای په نسله څنګه منځ ته بد ده او کوم اختلاف چې درجات وي ور هم فوقبال دره ور افا بعض هم درجات دي چې څه ده تقسیمات دی یو څنګه منځ ته امام بخاری پیدا کړل ربه څنګه امام مسلم پیدا کړل بل امام ترمذی پیدا کړل محمد بوحدی پیدا کړل یو جاهل پیداګړی دا وځي چې تاکسی ماځي دا الله تاکسی ماځي په फरक د درجاتو سره د وې اختلاف راځي دا مضمون نه دی بلکې هغه اسلام مضمون دی چې سو ایمان ورته کافر شي بلکې ایمان وريدي کوي یو څړی کافر کیږي د قصته انودن ناګر لپاره بیا څو حکم دی هغه لپاره قتل دی نو دا شي کوتی علیکم علی د امام بغلیوی د چرې په علی رضی الله عنا پیدا تقدیر په باره کې څه د دنیا میرو مومنین نی انل قدار یا میرو مومنین د تقدیر په باره کې خبر راغلا تقدیر سن شیره هغه اورته طریق قر مزمنه تو را چار لار ادا فلا تليهو پدې لار مزان پدې لار مخصص دی تقدیر چې بوګته نو نو دې باندې فلوات اسلو کو دوپاره سوال بیا وکړه دوپاره اگر بهرونامی کون جوور دریاب دې ومن من نو بیا ته کوزوته ابا ایشگون خفیون فلا تفتیش وو ابا دې اقرا دې دا کې تفتیش مکو کم یار خو مطلب د ارشدد الله اراده د الله مشي سره کیږي ارس تقدیرات جو بس دې ګوتی نه وای دا په تقدیر سره لګی کنو والقدر خیر وشری مین الله پاک یو سره کافي پیدا غره بلبسومان پیدا غره دا نو تبدل دي یو جنا ته یو بض زغ ته لګي دا الله په کارونه کې ما تا چې نو سوال کولیشو نو ما يفال وهم يسالو لئن الرحمن بيتك جنګه دا ځل په وخت بار کو دياری او اي اے رحمان اے عبدالرحمنہ چې چا د تل کوچا بینل کا ازل کې کی تقسیمات کیدو وی تقسیمات ازل کې شوې دي ها تقسیمات ازل شوی شوې دي ازل تقدیر کې شوې چې لرونه شروع د دې زنه راستو او جهاد کو به کوو مال با مسره لګو نو جهاد به کوو به غید مال ده لګو نو جهاد نکې کیږي ها نو خبره د انفاق شروع شو سه ترغیب الی الان الانفاق به او دا دا دا پارت جهاد دی. جهاد دا پارت دا شکم دانت صوره اشاعت الصونت دا پارت دا شکم دانت صوره اشاعت التوهید دی. پورش اپا خبر بانیم. پا خبر اولا شکره. انفاق سبلاعت صوره پارت دی. اه. سو شکره پارت دی. جهاد د په کې د جهاد لپاره جهاد اشهت او سنن د لپاره او اشهت او سنن د لپاره او توحید د خو راول د توحید ته اشهت ویل نه عالمي معنا کاخله او کناخله مونږ چکو وځره لپاره دي خو راول د توغت کې اشهت ویل یا الکه ته اشهت ته ویل نه نه نه چته وای نه کوي رسک به کوي نه چې اشهت پوړن ارشاد توحید و سنت ارشاد سنت چنه نه ارشاد البدعات بته زګر دا نو لیسه مولانا بووی لیسه الله رحمت کی لیسه مولا شهو دا دوسیه مسله شو ګران وره توحید و سنت دا څنګه مې کاپیر توحید و سنت چنه منځه څه چا کړه توحید و سنت چنه منځه پښتلصری سره کا څه مقصد دا دې ما و دې معنا و واسپیچ تو وی دا سننه جنماني پکلم یا ای والله جنمانه مسلمانانو چې کوم مالو لګوي نماز امام چې رزق نماز درځر کړي میو کار لایا چې موږ دېنه چې راضي او رز لا تا سوداګری شته دکانداري او چلی غوونه سي پارشه کافرانو چې گنجي دازوالې مان لا بین فیه ولا کل زملا شطرا دکانداري پیدا نه موسیقی سوکا خیرات بکا کافر این چی دا مسئلت انفاق نمانی جہاد نمانی ان آگا غٹ سرے غٹ سرے یارا غٹ کافر دے والکافرنا هم الظالمون دیز نبس تو اعادت توحید بیلتا گئے واما لگوا فو توحید دن ایر نشی جہاد کوا توحید دن ایر نشی حبر پوش توحید دن ایر یر نشو به توحید را مات کړئ په علما کرسی سره ماته سره سوره بقره کې څلوځی کې دا علما شته مکه ایلو ایه الناس او بوذو ربکو دی وی وی الله کین الله وحده د رنج کې دا دی او په څلوځی کې ل لله ماته سماوات او ماته الارض دی څو ځی کرامش کوي د امصلہ اگر ته مونږه سره نور خوشط درشي دل رواه دا وهل ایلا لازمه پوری ده الله جل شنهو لس صفات ذکر کهی تو صفات ذکر کهی اول خود دعوه ده انفاق شو کنه دعوه ده صورت آخری دعوه صلورم دعوه ده بیاور پسی صفاتون اگه الله نمونه ده الله تقیمه شپار اس کرتا یو چی ده کنه بعض اسم ظاهر بعض زمیر بارز بعض زمیر مستطر مجموع مجموعی صف چکنه چو شو شپار اسا حدیث کی رضی علی کرم اللہ اولیو فرمائی من قرأ چا چا د کرسی ولسه حج فرض نه روستو رسول الله صم فرمای چې دې سړی جنت ته بځي ینه نه منکه دلر مگر مرد ولا واجب علی الله صدیقن او عابد ان شواله د فرض نه روستو پات کرسی وستر سره بڅوک کوي صدیق عابد چا چې ونوست دا يا د تورشي چې د دا د اولاد کې کاش کې د دا د اولاد یو ویل لري کانا الله به د دې هی حفاظت وموږی د دې غوډیان به کې د دې د خاوشه د څنډه کور دغه با حفاظت وکي او د قران جي پیغمبر صلوات الله السلام فرمای سیدل بشری ادم سیدل بشری ادم او سیدل عربي محمد رسول الله عليه والسلام الا فخر فخر من کوما و...